ریاض الصالحین باب نمبر 2 اوسلوی ٹھیک دی او سړی دا ته یاسم شور پکې را دی ہا اوسلوی اختیامات دے د سورۃ دا ریاض نمبر باب دی او حدیث 3 سوا شپه کتیا 386 حدیث ته شروع باب علامات حب الله تعالى للعبد باب په بیان د علامات او د مينځ الله د پرد بادا په کوم شیز باندې الله د بندس سر مینا کوي هغه کار او کا چې پاغه سستا سره الله مینا کوي والحسو على التخلق بها والسيف تسهيلها او تیزي دا پاغه صفت پیدا کول پزان اغ س پ ځان ک پیدا کا تیزی د د ظان کې بسی پهونه پیدا کې بیا به او او کوشش د په حاصل د اونودای کې هو کوشی شوک چې اغ س پ ځان ک پیدا کوما چې زما سره پارې س پ اللهو کې می محبتو کې او استستا د محبتو کې مورو پلار د سره محبتو کې اغ خووسی پهتونه ځان ک پیدا کا او دهغې نو دعاګا د والله أول آياتنا لولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله لا تشغل حافظ القرآن بعد آياتنا داغيات دي صرف وایا پیغمبره که چرته تاسو مینه کوید الله تعالی نو زما یو غيظما يحببكم الله من بو کتاب الله وياफिल لكم بخن بو کتاب الله غناه نستاسو والله غفور الرحيم الله دې بخشش کوونکی مهربان اذه بخنی اياتونو غتیا دی کنه چې په سنتو الله دې انسان ګناہوںه مافکای په توحیدی مافکای قال من ت من نا منوم تدم کو مندين اموناو عزو چې مرت شنو ددين خپله ددين اسلام نه مرت شو وړ ده نوففاات الله ز د چ دبو الله په قوبان چې منبې الله د غقوم قبزور بې پ مؤمنانو اعززه علل کافرین زور اور بې پ کفارو رحما بذك عظیم رحماو بینه اشد والقوا رحباو خپل مزګه د کافرونو په خوادي او کافرو ته رحما دي په شي آیت درې کې اولته خبره ګرځیدلې جهاد به کوي پلارد الله کې ولا يخافون لومتلا خدا جهاد ترې چه ده یو حاکم مسلمان او مسلمانان او په ملک بغاوت کوا او چیزو نرخنه پا خلق و ورزا تا رو ده فساد ده تخریب کاری دا. دا دا دا چا ده ده ته تا چه جعاد ویده جعاد بکیده ای پلار ده لکه و لا خافونه لهمت اللهم و بیاییو یو پس رخنی بلا بل پس رخو کار ده یو با مجزا اجتماع جلسا کن بلویم زیجا اجتماع خلق با تیارو پا خلق بکن تو ن دا د اسلامي سلطنت د حاكم بغاوت ده ولا يخافونا لو متلائم او يريد الملامه ادم لامت وان كنا ذلك فضل الله يعطي من يشا ذا فضل الله د اورکه دلارا چاله چخوږي والله واسع عليم الله د فرح كون کي پويا اوس احاديث وروي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال وي الرسول الله صلى الله عليه ان الله تعالى بشكل تل قال وي من عادا لي وليا چاچه دشمني وکړه مادا چاچه دشمني وکړه زماده پاره وليان زماده وجنا د یو ولي سره وليان زماده د دو سره اي زماده دي نه بیان او داغه سره د دشمني زماده وجنه کول زماده وجنه زماده دندو وجنه زما توحید او زما قران او زما پیغمبر سنت بیان او فسید طریقہ اواغت سوک دښمنی کئ سوکا غسر بوڅکئ نو فقظ اذنتو بالحرب تعقیز اعلان کوم اغسر په جنگ کولو الله وزو سر اعلان جنگ کو نو جنگ کو دې شتدا غسر او تباشو کړه دا, دا خلکو سره دښمنی مکو وا چا حکمونه څنګه الله پیغمبر ویلي هغه کوي نو اړيو نه خلق نه کوي وبعتقرب الی عبدی بشیئ نحب الیا او نو ځکه کیږي ماته یو بندا په یو شي سره حب ډیر خوښ دي الیا ماته مما افترضته علی دا غسر چې ما فرز کړی په هغه باندې کم کوم شی ما پاغه فرض کړی دی او غکې په دا بده ماته ډیر نږدې کی فرضي دا پنځه بنځونه شو فرزی رو جدا حج ده جهاد ده زکات ده دا په ما فرض کړو دا په پا پابندۍ سره کوي نو دا انسان ما تړې نږدې هه با چې کوم په دا فرض کړیو اعمال کوم شي زونو نه منره دا دارنګ و ما یزال عبدی یتقرب الی بنواعف لحت احبه او همیشه یو بندا نزدې کت دځکي ګماته په نوو افلمو سره ادا نوو فلم یو خزرې غوا دفلي روزي نس دفلم زونه کوا خراتونه دفلي ور کوا پوجې خاص خص سلوک کوا ښه اخلاق استعماله او خلکو سره چې خبرو کوي خجی دا کارو کوي کا خجی دا کار م کوي کا خجی واپس شا. کینا دا لږه دا وخبری خجی ذات خجی څو خبر. خبره او خبره وو کی وا بالکل جی واپس شه خبره کې د بخره وایي خبر ده په اخلاقی کې نه ده کنه فایزا احببت کنت سمو الکورت زمږی د مزه خجی دزم ولید زب وته پوسګو نو زكوم د قصته بازم ها تاسو باز بیا د په اخلاقی نه فایزا احببتو کلا چې زمینو کوم دا, دا؟, دا غسر پیغمبر پاک وایي الله ویلی چې دا غا سر کلمينا وکما کله چې زمینو کوم دا غ سر دا د واجب کړی فرزي اعمال کوي په پابندۍ سره د بار د دې چې ځپه الله ته نږدې شمه نو چې هغه د نږدې کټ لار ما د فارقوری نو اوس الله سوې کله چې زمینو کوم دا غ نو شمز غو ګو نه دا غ غو ګو ایس ما او دې تل کوي به باغې باندې او شمز بسره هوسترګي دا غ او ست چه چې د کا تلق ب لی دلکی او ش یدهو یا د هو لاس د د اغ لا شو د یولک پغې او ش مزار ر پ د چ دلک پغېله د خلکو خیېږ الله د خلکو غګونه کېږي بعض د خلک کوی الله ز دته غ غه شما زست کنا د حیث مقصد ده دا نه دی د حیث مقصد ده دا د دا استعارات تمثیلیه دا سوگ چه کلمه سره سوگ مینه که اللاوی نو زه آغا تا توفیق دا نیکو آمال ورکم نو د نیکو آمال و توفیق دا ده چې پا گوگونو باغا غلط سیزونا ناوری تنگ تکور دپلی باجه گانی بجانی دا توفیق دیزم با... یعنی دا گوگونو توفیق بزه آغا لورکم غلط, غلط سیزونا پی بان دستر قوت اوفیق به زاغله ورکم اغه به بغیر د قران او سنت د علما او د طلبه او د بغیر د سیدینونه بل خواګولنه د توفیق به ستر کې غوګولم چې ما ست پروژه کوم زباداغه غوګونه د اوریدونکو نه بندم زباداغه ستوګي د غلط او قتل او د محارم نه بچم زباداغه لاسونه د غلط د نیول نه بچم زبد اغه خپې د غلطه لولو د زینو نو بانکم سینماتې باندې پرېدم بهای زیته باندې پرېدم په لاس او بهای باندې کړي که به زو نه ګوړي نه اوري دا معنا ده خلکو یې کړه زبد اغه کو ګو نه شمو زبد اغه سترګې شمو زبد اغه پېشم ما وی نه و درو سې یو کس بیان کاوه ته ګو نه شمو زبد سترګې شمو مې کوسې چې راکړې مقصد دا نه ده په قصدې ده ده بیا یو ووته پېکهاندل شي یاد تا غو غونا واستره هغه باز په تاسو زینو باندې استعمال کم چې دا غیده باز ما خپل رضا غته ملاویږي د ما سره بنکه الله وي نو زبا غته د مینی سیز ور کما قران سره به टच کم احاديث سره پیوس کما قران باورې پوسټره کو به سيز سيز ګوري هغه سيز بهای ګنه مدد به ساته کبه خلق چه بهای کار او خلګيای اوایا چې د دی بند د الله سره مينې نشته د الله سره مينې نه له خبره دا چې سو د بهای پکار کوي او ری غاده বজانی ویلې غل سيزونه نفرت ته نه کوي لو اوایا رو را کناري نه یو کنه نه چې د دی بند د الله سره مينې نشته او الله ته سره مينانه کوي الله ته سره مينانه کوي د د اسباب په پقوراد سنت باندې استعمال کړو پوه شئ هر قران ترازا جوخت دیږي قران تکینه هفس کوا صد یاد کړي غیاذ تلاوت کوا د فقغونو بم اوری اواسپل اپوستور کوو بم اپلاسونو به قران الیرا لري اپخ پو به الی, آلی, آلی کذر ش قران روااله الی کذر ش حدیث سوال تا معنا د حدیث ده په دې بسبل سوچو ګونو سترګي یادې او د دې معنا ده دا د مقصد د حدیث دا بره بس پوش توفیق به د سوور کما د دې نه کېد دې اسباب او هغه به زه په تابې دارې خپل کې اوروغم دا زما دا غسر مینه الله وي دا نه ته الله دا شمیره کې چې واستا سرار او غوریوب ځنا دا مینه دا چې تا ته په غلط سیزونه د مهیا کې لکه نو سبا ټچ موبایل دي دې نه بده منه کوي ورو دا بیر د به د لا د دل گو ها غلط چیزو اکثر پدی بانی که گی پوشید تا و او بیا و جوان تفقه تو لشپا دی تناستی خوب مبانکی ها و او کتا پی ور شد دا او بگدی تلاوت رالو ما و تلاوت زمانه تا نشید زکاولی تا قرآن که قرآن نشید تلاوت آسه جو بانا جو ریم و این سآلنی آتوی تو او کدی سوال که زمانه اللہ وی لزب ورکم اغتا سچ زبا ورکه ما غطاء سچې غوالي لو زباغه لور کومه زکه زول توفيق دې کوه مالو ولا او قده پناغوالي زمانہ دې يو شيزو لو لا اعز لو اعزنهو لو ها مغاظه په پنا ورکه دیکھ زمان پنا غری چا اللہ ما دا شیطان نبچ ساتا اللہ ما دا غلط ملاو دا غلط پیرو دا غد حاکم نبچ ساتا نالاوی زبا غلط پنا اور کم دیگر دو سیزونو نبوش کر مانا آزندو آلمدو بے انی محارب لہو آزا خبرو امدلل چې بیشک سچنگ کونکی امداغ سرا استعازنی رویا بالبائی و رویا بن رواد دبابو دنون ناغرے وعنه نقل اذا حضرت ها نقل اے اے ان نقل اذا حضرت بوهر رضی الله تعالی عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احب الله تعالى العبد غروات كلا chimney de ke ya Allah taala de yo banda sara nu nada jibrila awaz ke Allah jibril ta e che ke Allah de yo banda sara minake to Allah jibril ta مکره چه منه که اللہ تعالی ده یو بنده سنو آوازو که جبریل چه بیشک اللہ آمینه که دفلانی سر فا احببو نزم منکوم آغا سر اللہ سر منکی جبریل ویئے ده فلانی سر اللہ ما تویزو سر منکوما نجبریل وی زمد ده فلانی سر منکوما فا یحبو نمینو که داغا سر جبریل فیو نادی فی اہل سمایه نو آوازو کی جبریل پا اسمانونو کے اسمان کی جبریل سا آوازو کے دے خبرے نو رفرشتو تا ان اللہ یحبو فلانن بے شک اللہ منکے دفلانی بند سرا فا حبو نو تاس منو کے داغ بند سرا فا یحبو اہل السمائے نو منو کے داغ سر اسمانونو والا آغا سر اسمانو والا منکے سم یوزعو لول قبول فی الارده ربیاکی خود لیشی در پارا قبول والی پزمکا کی یعنی کت آغا قبولیت پزمکا راشی برا خود د قبول شد منی در پارا طول برا مخلوق دسر منکی آغا قبولیت در برا والی حکت راشی ہاں متفقن علیه ایچ دی مقبول در لاری او او قران اشارہ صورتبرجام کې کېږي ته ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن اودا مؤمنانو چې امل کې زردې چوبې ګرځې داغه زېږې داغه مهربان بادشاہ اودا دوستان الله وبو سره محبت وکما محبت الله وبو سره وکړه وفی متفق علی بېدا په خلکو یا له کاسره مینوکاسره نه دا مینه د خلکو پزړنو کې رازي د الله د طرف نه زکه په خپل هغه سره مینکې وفي رواه لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى اذا تاسو کوله دا مینه کلا کلا د یو شړي د یو معشوم پزړکې مینه اچو یو ما سره رواني ته دا ماله siz milawo shau da je da koorna da flanizena koorna pejena nevenen اغه مینا اغه د ماشوم پړکه واجده زنه نه پړکه واچي چې د حق پورسو سره اغه مینا د مینت الله اچي الله مینا دغه د بنده په سیمینا الله دا پړکه واچي قال ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله بشك الله تعالى اذا حب عبدا كلا اچي مینو کې الله د یو بنده سره د جبريل له والي جبريل جبريل تا وا ځو کې نو وي الله او جبريل از مینو کوم د Ba hab bebo lo tabaga sa mioka fayo hebu na miuki da bandasa soka cibril sala, da jibril da ga banda sala wali minakai Allaho ta we ce ta sala miuka jibrilga sanamina ciuki nouf somma ynadi fil samae biawazu ki jibril baman ke lo waai jibril itta laha yo hebu fala dan be shakalalla min kai da flaanis fa a hebuu tau minnauukai daga sala. Fa yo heibbu ahlu sama e lunau ke daga Sara asmanunu wala toole Faristizu. Somma yu zoru بیاکی خودیشی داغا در دا پارا قبل والی پزمک که که برا ناغا مینک تزمک تراکوزشی آنو تول خلق داغا سر مینکی تول جہان یعنی سننا چه داغا نیکا ملیوینو داغا نیکا ملی او دمینی دا اللہ پو وجا آغا سی مینک خلق داغا زا دا چه بازی لنکا مانا مختیوار خدر دا خود حجل سرے دے دا خود گرندہ سرے دا اللہ بدیشی چکم انسان سر منکی سوکنو آیا چه دا سر دا منده و ایزا اب غز عبدا دا جبریلا کرا چه بغز که اللہ یو بنده سر اللہ دا یو که سر بغز که نالگی اللہ تا خوخ نیگا بنده نو دا, دا جبریل دروغانی جبریل فیاقولونو آئی جبریل تا اللہ انی او بغز بیشک از بغز کم دفلانی بنده سره ای جبریلا فا اپ غزهو نو تمو سره بغز ساتا آه. اللہ دیمونگ دی بغز دی اللہ نوشتا جبریل توی تمو سره بغز کوا فا یوب غزهو جبریل نو بغز که حسد که دا سره جبریل بغز سمینادی فی اهل سمایه بیاواز کې پاس مانو کې ان الله يبغض فلانا بشك الله بو اسکه د فلانی سره فابغزو تاسو مصرب بغوزوکي الله سره بغسکه زمو سره بغس زم سر کوم تاسو مصرب بغوزوکي دا چرغه سره په ديشي ثم يذ ذ له البغضاء في الارض بیا کتکړی شي دا غد پاره دا بغزو نه پکم دیږي پس مکه کې کترایي ہاں پہل نن دغه د پیغمبر دشمن دی دغه الله دشمن دی دغه حق پورس ته دښمن دی نو عاشق ته بیا مخ اړای وانه عائشہ رضی اللہ جلالہ ګور خلک سور په یو عالم مهيني اچانک داغه د خلک واوري دعا جز الله پدیش پدیش نو چې پدې نو کله حق پورس ته پسه کله دینکانو خلکو پسه کله توحید والا پسه کله قران پسه دا په وعده عائشه رضی الله تعالی عنا رسول الله صلی الله علیه وسلم باسر رجلا علی عشريه بشکل او یو سره ها په یوله کار کې امیر جوړ کو دا له کار د پاره وی لي ګو په یو سره او غ سره ول امیر جوړ کې ته امیر فکان یقرأ لأصحابی في صلاتهم هو غسلتکم امير الله کرو اغه بلستون د خپل مالګرو ده فارا پم منزاهی قرات ان چې امامت وکاو نو چې اميري امامت دا امیر کوي نو چې اغه بلستون او فیختم به قل والله نو چې کله باغه حرکات ختمه آغا قرات بے ختماؤ نو پاخر کے بے صورت اخلاص ہوئی مجھو بے کاؤ فاتحہ بے والوستا فاتحی پسی بیاسم ہوئی ہاں یو صورت ہوئی کار یو صورت بے ہوئی نو دو صورت پاخر کے بے صورت اخلاص خوابہ خوابی لحکر کے امیرو مشروع پیغمبر مشر کرے ہو امیر کرے ہو سوینه خدای زما ګمبیر دی بازار کار کې پیغمبر محمد له امی جوړ کړې فلم ما رجعو اوس معلومه د اشواق کې یو سړی فاتحه پسې یو سورۃ عللې وکړه دای کنه کله مسلوه پسې کتابو تاسو دې لانا سه پسې کې چکل یو کس فاتحه عللینو فاتحه پسې آیو سورت اولی او هغه پسې وروسته سورت اخلاص پیوڅکی نو موسکی د یو دا معلومه محدثینو ښا وګوره نبی علیہ الصلاتو والسلام دا کړه د اکړې صحابي علیہ السلام په رد نه کړه زکه هغه صحابه شکل را لل فلما رجو ار کلا چاغي واپسو داغه د jihad ذکرو ذلک ال رسول الله صلی الله ذکرو کاغه اخلاق کار والو ده خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم خبر ذکریو تو چه زما کم امیر تا موږ له مقرر کړل او موږ له وچ را کاو لو فاتحه په سبه وچ ار یو صورت وی لو حار یو صورت په څیر په اخر کې وی صورت اخلاص وی تای په تای فقاله د بیا ل سلام سلووه ل شي ان ي نه او کاتهپو کوې تاسو د امیر ما چې کم امیر معجرک د کم یو سی د وجهه کا او تالا کار دا کا تاوللی کړی هر سر م تاسوې خلاصې وکو ف علو نوتهپوکو خلکو ملګړو دا غ نه فقالله نو هغه سړ ل ا سفتور الرحمن ویا اویا سڑی ماداکارو کو لئنہا صفت الرحمن زکا چپ دی صورت اخلاص کے صفات دے میرے بان اے یو صفت پر کی اللہ احد دے اللہ سمد دے لم یلد لم یولد و لم یکل لہو کبوان احد دے ندی صفات دے میرے بان بادشانہ مابدا صورت وی ح او په او حبو نوز می کوم اقر ا چې اولو ل بیایا دا سته خللا پهغیر کې فقاله نووي د سرت سره من دا ځکه چې پهدي سروت کې سري ربان باشاري فقاله نووي رول الله ص الله ل سرم اخ برو اغه پالګړو <سؤال> ته اولویچ خبر ور کوي تاسو خپل امیر او خپل داګه کڅه چ دا کار وکاو ان الله تعالی یحبه چې به شکل له من کې د دسره زکه چې دې من د صفات او د مېربان بادشاه سره کوي د سلوت اخلاصک دې د الله سره من کوي پوهه یودا معلوم شواک صورت فاتحی نرستو هر یو صورت وی زکا فقر او ما تیسر من القرآن هر یو صورت ویل عودا غی نرستو بیا صورت اخلاس پیوست کول موسکی یو صورت او بل یو حدیث کی اغبال شاندازی خواه یو حدیث داره متفقون علی اتفاق په پدی حدیث د بخاری و د مسلم باب التحذیر من ایزا اصال یحین و الزعفت والمساکین باو ده په بیان ده یری ده زان بچکو ده زرر ده نیکانو نام او د کمزورو او د مسکنانو نام اے نیکانو خلقو تا با زرر نرسے ایزا با نرسے یر او د او کمزورو ده غریبانانو نن چلوې ل علماء دي محدثين دي مصنفين دي لې لې تهجد گزار دي دنیا کار دا غي د اذيت تکلیف او کوشش کوي تکلیف رسې کوي او قران سوره تبوچ کې منع کوي دا ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق عدل تموي قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمن والمؤمنات اعكسان charge taklif rasai bo minan uslo minan khuzuta baghair maktasabo baghair daaghi na chaaghi khlini li yow kare na de khle aw taaghi ta zarar rasai la fatta qadi hatta malu buhtanan wa isma mubina taake bar kadai buhtan darugh aw gunah kara aghlu ان بیا چې غره په نام کړی دی اوس هم په نامای خلک نه کار بنديغان او هر چې یتیم دی فلا تا قهر نو غوسه م کوه پاغه هر څه سوال کوون کې نو فلا تن هر مړه تا را, مر را، سوال کوون کې سوال دنکې ورکوو بنزرو په 10 روپۍ چني وای خبر در وکړم معاف درس ساده سي استاد سي اوتدا سي نه نه دا هم ستاسو دا حق دي چې خبرو کوله وسه وعمل حدیث فکثرت الہ حدیث دا ډیر دی هغه دا کې سزا ملایوي چې څوک سوال کوي نو د قیامت په ورځ ما داغه په مخبه نه و خنیت شروع سوال کوو سوال ډیر بد شی ځکه سوال د مخلوق نو کول من دی سوال په اچانکې خالق نه کې ذکر دی اغه عاجزی مخلوق ته کوي چې اغه عاجزی مخلوق ته په کار نوي چې دا لاڅو ګوراه حیثیت ته ګوراه خپل ته ګوراه دا اړتیا نه په کار و الله تعالی او جال الله تعالی و راکد پیسو مزورت دي د خرچې دوړو درځخ مزورت دي الله بندوبس مې وکا سوال داغه نه کا یلدس پیدا کماس کړئ نشته تلې شپږ دغه سناسته ما شل لو په کړئ راک الله صلی الله رسول پای دا دا کې نه چا په سیو ظن له بيو كتاب علما ظن له بدا كما ظن له بدا نداء حرام بمنذ رورا من الحديث و به هريره منادى علي وليا فقد اذنت به الحرب مخما بنا وكلا ومن الحديث الصحاب في باب مناطفه القديم يا ابا بكر لقد ان كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربك حديث ترشو اغه لولې صحابه چې غریبانانو اغه سره ابو او نبی عليه السلام ورته یا با بکر کتاغه سکړی پاغه کتاغه خفقړی لو تاکي من تامونکله غفکړیو حاضر اوه جون دې منه عبدالله رضی الله تعالی نو قال او رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلی صلاه الصبح چاشه منذ کو سبا فهو في بجماث منذ کو چاشه د سحر منذ کو بجماث سدا دې د الله په سیمه کېره دې د الله په امان کېره سمانه چې یو منسله په جمعه کې د جماعت سره و کې دې سړی ته د الله د طرف نه امان مي شو چه تا تا و امنوی دا عذابنا تا تا تا و امنوی دا مصیبتنا ما زمادت ربناتا مصیبتنا ملاوی گی لفلایت لبنکم اللہ من زمتی بشیئن نو طلب نه ت کې ستا سونه الله په ذمہ ده کيسه چې ته په بس تاسو لکې چې تاسو عادته تکلیف ورساو چاغه زما د دین پیروکارو پابندې سره د شپې جمعه تتلې په جماعت سره او تاسو هغه تا تکلیف ورساو نو تا طالب الله تکلیف درکې وایو دغه در کې زکاغه سره خود الله د دا طرف نسو وعده ته هغه وعده د لا ما تکټ تکلیف ورسول سوما چو جمعهت ناراضی له پلار کې او تکا ساده 10 زره زره یي یا ملکی یاته زره دا کړیو تاوالي انکه الله او تکلیف مر سو دا زما په امان کې دي ګره مانی کې محدثین فائنو ميه طلبو من زمته من زمته یعنی سحر موس په جماعت سره کولر دلوی ثواب ده کنه لکه د غفلت وختي او غفلت د ځانه لری که په یو بودیو د څوکو او بیا لالي همز د جماعت سره جماعت سره بیا د قران او او تلاوت دی وکړي سیصدی والا او لزال د قران ولي مقام نه ده دا وکه خلک ودې او ته قران باندې مشغوله اجلاباندومو فإنه من يطلب من ذمتي بشئ يقنا اا سوچ تلکيدا دا غنا په ذمہ دا لکه یو شی لو الاخر بکی اغل را ثم یکبه على وجهه فنار جهنم بیا پسنګون غرزیدل را په خپل مخ باندې پورته جهنم کې ځکه چې دا چانه لادک مزمه ته پوس کوي او پاغه زما کې هغه نقصان او خطر له سنګون الله جهنم کوي په دې وجنا چاته تکلیف رسول بی زایا داخنده دی رواه مسلم